шиї якого була обмотана шарфом. Поряд лейтенант Сокіл, обидва в кожухах, шапки на бакир. «Що за гвалт?» спитав Петро. «Наші шибеники з'явилися, Сокіл з Іваном, скользкі піжони». «Здорово!» «Слухай, Галко!» «Додай у своїй першій радіограмі, що Ваня і Юрко з нами, і я теж підведусь». Пошубки, але рішуче сказав Петро. «Підведусь, щоб там не сталося. Біжіть до них, хлопці. Тут лишиться Борис і санітарка. За мене не турбуйтеся. Починай, галко, свій перший сеанс. Старший лейтенант Іван і лейтенант Сокіл приземлились один від одного недалечко і зустились уже за кілька хвилин. Вам довелось пововтузитись навколо береза, яку накрив Іванів парашут. Гілки берези впершись у міцний шок, пружинили, стропи заплутувались. Та все ж обійшлось без сокири, яку вже виняв Іван з речового мішка. Парашути і речовий мішок сховали, заклали хмизом, сосновим гіллячем, якого тут нарубано було чимало. То там, то тут виднілись купи колод, штабелі дров, і всюди сліди від саней, автомобільних шин і від людських ніг. Здогадатись було неважко. Іван і сокіл потрапили у масив, де провадила сліз заготівля. Скочили ми, Юро, по самі вуха. Іван звернувся до сокола по імені, щоб якось тепліше стало на душі. Як не як, у ворожому тило вперше. Та й зустрілись поки що вони лише удвох. Решта десанту вистрибнула, мабуть, кілометрів за чотири. Вже вранці тут будуть люди, автомашини, солдати. Від веселого настрою, що був у літаку в Івана, не лишилося і сліду. Його і сокола занесло від решти десанту, аж до залізниці, перейти яку буде не так легко, бо ліс, обіруч насипу, виробено на 200 метрів, і залізниця, як казали ще у Ленінграді, патрулюються німцями, бо партизани і минулого літа, і восени влаштовували тут операції рейкової війни. «Нищили б уже паровози», – невдоволено подумав Іван, – «мости, вагони, так ні, взялись за рейки і такого щелесту наробили. Дружного десантування не вийшло». І все через те, що хтось з обслуги не встиг скинути ще два мішки. Назад же їх літак не понесе. мішки в останню мить побачив Іван і заходився скидати із літака. На це пішов час, а навіть десять секунд за порука того, що десант би приземлився дружно. Ці мук сприяла і тише. Вітру жбо не було, і Дуглас летів низько. Однак Івана і Сокола віднесло по той бік залізниці, а це означало, що вони опинились у вузькій смузі між залізницею Псков-Луга, шосейною магістралью цього ж напрямку, котра пролягла майже паралельно. Сокол добре бачив, ще коли приземлявся, і залізницю, і вирубку вздовж лінії, бачив холодний блиск при світлі місяця очищеного і добре вичовганого автомашинами покриття шусейної дороги. Він усе дивився в той бік, де за дверима ніби був великий простір. Можливо, там село, хутір. «Ходімо, Ваня, туди», – сказав Суків. «А може візьмемо із знайденого мішка боєприпаси, поки не чути заготівельників?» «Ні, це не по-розвідницькому. Ми повинні знати, де знаходимося».